приготували вечерю. Подружжя заздалегідь домовилися повечеряти, поспілкуватися і обговорити події минулого дня. Але чоловіка затримали на роботі термінові справи, і він навіть не зміг попередити дружину, що не прийде вчасно. Він повернувся значно пізніше, втомлений після важкого дня, з єдиним бажанням – відпочити. Страви, які дбайливо приготувала дружина, давно вихололи. в очах жінки застигли образи й обурення. Що далі? Коротке замикання й бурхливе з'ясування стосунків, чи взаємні кроки на зустріч одне одному з перепросинами, порозумінням і прийняттям? Якого стилю поведінки дотримуватися? Як спілкуватися за кожною конкретною ситуацією? Вибір є завжди. Зріла усвідомлена людина здатна контролювати власний емоційний відгук на зовнішні подразники. Найкращі наші вчителі – це сім'я. Ми прийшли у цей світ зрозуміти насамперед себе і власні цінності. Ми вчимося, помиляємося, набуваємо досвіду, доходимо висновків. Чого наставчило життя сигналізують негативні емоції. Душевний біль, розчарування, туга, відчай, злість, образа, почуття провини. Ці переживання сповіщають про новий або незавершений життєвий урок без якого особистість не може розвиватися далі. Виконавши поставлені завдання, людина звільняється від негативних переживань і відчуває вдячність до своїх учителів. Найкращий тренувальний майданчик для особистісного розвитку – це сім'я. Наші вчителі – батьки, чоловік чи дружина, діти, усі родичі, з якими ми взаємодіємо в житті. Перший шлюб – як урок. Часом, щоб віднайти мудрість, ясність мети і зазирнути вглиб себе, людина має пройти крізь біль. Крах стосунків у першому шлюбі змінив мене, спонукав переглянути уявлення про себе, став потужним стимулом до самопізнання і привів до думки, що потрібно вчитися будувати сім'ю так само систематично і ретельно, як опановують фах. Знання про чоловічу та жіночу психологію про гармонійне подружжя і щасливі взаємини я змушена була збирати по крихтах. Одні джерела тлумачили біохімію кохання, інші – потреби особистості, треті – батьківство, четверті – конфлікти. Багато років поспіль я слухала лекції читала книжки про те, як розбудувати сімейне життя. Моє дослідження триває й досі. Більшість сімейних пар входить у стосунки «неусвідомлено» тому довкола так багато токсичних шлюбів, де подружжя і надалі живуть як усі, і не навчаються на власному досвіді, хоча глибоко незадоволені стосунками. Я сприйняла проблеми першого шлюбу як урок, який слід засвоїти задля власного розвитку і обернула цей досвід на користь. Для мене перший чоловік учитель, тому що показав, як я не хочу жити далі. І я дуже вдячна йому за цей урок. Я зрозуміла, яку сім'ю хочу мати в майбутньому. Стосунки мають бути сповнені сенсу і провадити до спільної мети. Моя депресія сигналізувала про те, що маю зрозуміти, чого хочу я, по-перше, і чого чекаю від сімейних стосунків, по-друге. Для першого чоловіка наш шлюб теж став важливим уроком. Згодом він, як і я, створив нову сім'ю, став батьком двох дівчаток. Я дуже з цього тішуся, тому що наш син Дмитро може брати приклад із щасливих батьків, приймати досвід зрілих стосунків. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі Книжкова полиця. Аудіокниги української краще. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування. Дослідження психологів засвідчують, для досягнення життєвого успіху людині необхідно одночасно розвивати в собі IQ – коефіцієнт розумового розвитку, EQ – емоційний інтелект і VQ – коефіцієнт життєвої енергії. Емоційний інтелект відповідає за те, наскільки людина здатна на близькі стосунки, командну гру, визначає її стійкість до стресів, здатність відрізняти правду від брехні, протистояти маніпуляціям і багато іншого. Наприклад, творчим людям розвинений емоційний інтелект допомагає протистояти емоційному вигоранню. IQ дуже важливий і для побудови взаємин Усвідомленість почуттів і емоційних реакцій покращує їхню якість як в особистій, так і в діловій сферах. Високий рівень IQ дозволяє максимально ефективно вирішувати життєві завдання оцінювати ситуацію, передбачати і прораховувати ходи наперед, вести гру і оперувати пропонованими обставинами. І нарешті Вік-Ю – коефіцієнт життєвої енергії, необхідний для того, щоб діяти, бути лідером і досягати цілий. Це особиста чарівність, харизма, лідерство, фізичне здоров'я, воля і здатність доводити почату справу до кінця, усупереч усьому. Сплав найвищих коефіцієнтів IQ, EQ та VQ дає унікальні компетенції, недоступні у разі розвитку тільки одного з них. Духовний стрижень особистості Обміркуй що, але більше обміркуй як. Йоган Вольфгангете Людина – найвища істота, бо має свободу вибору і сама визначає своє життя. Кожен з нас опиняється в ситуації морального вибору, коли мусить вирішувати, що морально, а що ні, що добре, що зле. Ми завжди приймаємо рішення на користь певної системи цінностей. Родина, діти, добробут рідних, любов, дружба, мир, свобода, повага, правда, добро, справедливість – перелік цінностей у кожного свій. Вони – складові внутрішнього світу людини. Їх безліч, але засадничих або, за визначенням Абрагама Маслоу, будтєвих цінностей не може бути багато. Це ті, задля яких варто жити, зміцненню яких людина присвячує все життя і ставиться до них, як до покликання. Цінності особистості – це відповідь на запитання, що для мене понад усе. Життєві принципи – це відповідь на запитання, як цього досягнути. За приклади принципів можуть слугувати фрази-приписи «Чини з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою», «Жити тут і тепер», «Не дивлюся на зло», «Не слухаю зла», «Не кажу злого», «Не чиню зла» тощо. Американський бізнесмен Рей Даліо у книжці «Принципи життя і праця» порівнює життєві принципи з добіркою рецептів успіху «Чини отак і досягнеш бажаного результату». Їхня ефективність має бути підтверджена в дії, тому принципи формулюються як наслідок особистого досвіду. Життєві принципи – це власні закони, що діють за будь-яких умов і за будь-яких ситуацій. Прикладами є непорушні для кожного християнина 10 заповідей зі Старого заповіту і 9 заповідей блаженства із Євангелія. Ці закони духовного життя об'єднують чверть населення земної кулі. Визначивши власні принципи і цінності, людина може на їхньому ґрунті сформулювати особисту місію – головну мету свого життя. КАМО грядеше. Два дні у твоєму житті найважливіші – день, коли ти народився, і день, коли зрозумів навіщо. Марк Твен Є думка, що знати свою місію і дотримуватися її – доля цілеспрямованих, успішних людей. І це не суперечить істині, бо коли людина має місію, вона знає відповіді на одвічні питання. Куди рухатися у власному розвитку? До чого докладати зусиль? Як учинити за конкретної ситуації. Особистість, яка усвідомила свою місію, живе цілеспрямованіше, а це – запорука успіху. Визначити свою місію – непросте завдання. Цей процес змінює людину, бо їй доводиться глибоко осмислювати власні пріоритети. Для мене дуже показова історія формулювання власної місії від видатного мислителя царини бізнесу професора Гарвардської школи бізнесу Клейтона Крістенсена. Перш ніж він визначив, що допомагати іншим – це єдиний показник його життя, який має для нього значення, а тоді віднайшов щастя і відчуття значущості, йому випало пережити кризу. 20 Крістенсен навчався в Оксфордському університеті. Щовечора від 11 до півночі він молився і розмірковував, якою людиною хоче стати, замість виконувати домашні завдання. Одначе саме цей час, зрештою, виявився найефективнішим для нього. Я збув у своїй кімнаті не один вечір і, нарешті, завдяки почуттям, які виникали в моїй душі і словам, що спадали на думку, зрозумів що створив правильний образ, пише Крістенсен у книжці «Стратегія життя». Це підтвердило, що якості, які я обрав, доброта, чесність, шляхетність і безкорисливість – саме те, що мені потрібне. Я побачив у своєму образі ту ясність і значущість, яких досі не помічав. Це принципово змінило мою душу і моє життя. Я послуговуюся інструментами економетрики кілька разів на рік, а знання про мету свого життя застосовую щодня. Це найцінніші і найкорисніші знання, які я коли-небудь здобував. Моя місія Я витратила роки на те, щоб усвідомити і до краю сформулювати мету свого життя. У процесі самопізнання запитувала себе, що корисного можу зробити для світу, які результати моєї діяльності залишаться після мене. Був період, коли я вважала, що місія – це винятково мій внесок для світу, але згодом зрозуміла, що віддаючи світові, я маю щось взяти від нього і для себе. Я беру, насичую себе знаннями, створюю сім'ю і віддаю світу, ділюся досвідом у рамках проєкту «Сім'я в пріоритеті» зі сподіванням на те, що інші люди теж зможуть побудувати щасливі сім'ї. Моя глобальна місія – щасливе суспільство зі щасливої сім'ї. Зі щасливої сім'ї означає, що спершу важливо збудувати щасливу сім'ю, і я щодня це практикую. Виконання цих двох завдань – це також і моя самореалізація, і мій внесок у цей світ. Таким чином, ваша сформульована місія має бути стислою, чіткою і простою для сприйняття. Глобальною – септо має відображати найзначущіші царини життя, сфокусованою на найважливішому. Допоміжною у прийнятті щоденних рішень. Помічною за потреби відновити у собі сили і впевненість. Вона має складатися з двох частин. Одна відображає те, що людина вітасть суспільству. Друга – що вона отримає від світу або те, чого вона хоче від життя. Місія – це можливість усвідомлено вибудовувати життя за власними цінностями, принципами, ідеалами і сенсами. Я була вагітна молодшою дочкою Софією і навчалася на підготовчому курсі у Європейському університеті. Диплом за спеціальністю управління готельним бізнесом був необхідним, щоб я мала змогу керувати сімейним туристичним проєктом. Півроку я навчалася за дуже інтенсивним графіком. Останній іспит склала за день до пологів і в січні отримала диплом. Подальше навчання на основному курсі мало розпочатися за півроку. Але за ті 6 місяців у мене виникли пріоритетніші плани. Я вирішила написати книжку про створення сім'ї. Уже не мала жодних сумнівів у тому, що є мій шлях і моя справа, що маю обирати готельний бізнес чи письменницьку працю. Моя місія допомогла прийняти правильне рішення. Я зрозуміла, що для мене важливіше. Місія визначає напрям для реалізації духовного потенціалу. Допомагає відокремлювати істинне, цінне і значуще від непотрібного і другорядного Це потужний ресурс утілення життєвих цілей і завдань Авторка запитує Шалва Олександровичу, як і коли ви зрозуміли свою місію? Шалва відповідає Комусь вдається пізнати свою місію на самому початку дорослого самостійного життя Мені – не одразу у 1950-х роках і ще студентом я слухав лекції про діалектичний матеріалізм, у яких не було жодного слова про те, звідки виникає життя і куди відходить душа людська. Процвітай тут і зараз діставай якнайбільше задоволення, більше, більше ось яку філософію в нас вкладали. У 1960-х роках я вперше прочитав новий заповіт. І він дав мені імпульс для глибоких роздумів про себе. Через нього я увійшов у світ самопізнання і переконався, що людина є найвища цінність для світу. Виявляється, без мене світ потьмяніє і щось втратить. Але це не про гординю, а про почуття відповідальності. У цьому полягає глибина самопізнання. Чинити те, на що сподіваються від тебе люди, слід іти до цього – і варто поквапитися. Я дуже постарався дещо в собі перетворити, приборкати свій норов і його вияви, позбутися роздратування, злості. Молоді роки дражнили мене, розпалювали в мені ці пристрасті, їх потрібно було підкорити. І я спробував це збороти. І зараз живу без цих пристрастей і з величезним бажанням цінувати і приймати будь-яку людину, хоч би яка вона була, за явище у моєму житті. Новий заповід став моєю стежинкою до розуміння сенсу життя. Його слід вбирати і вбирати, осягати його глибину. Завдяки цьому я пізнав сенс життя. Ми прийшли на земний світ із місією, яку самі ж і обрали. Це і є наша зоря. Наш шлях. Ми прийшли, володіючи енергією духу, волею, думками, почуттями, талантами, прагненнями. Коли людина відкриває в собі призначену їй зорю і прямує вказаним їй шляхом, земне життя стає для неї щастям. І навіть коли приходять випробування, як-от успіхи і невдачі, почуття щастя вже не покине. Бо ви зрозумієте, що кожна невдача, кожен успіх – це ваш досвід. Якщо ви не схибите у визначенні свого шляху і виявите відданість, то відкриєте у собі стільки духовної і фізичної сили, скільки потрібно буде для вашого творчого життя. Одна по одній відкриватимуться ваші приховані можливості і навіть зовнішні умови складатимуться так, щоб вас супроводжував успіх. Вам дістанеться те добро, яке необхідне для вашої вільної діяльності. Ваші справи, фах, спілкування з людьми, бізнес, сім'я, дружба і все інше, ви здійснюватимете з думкою, що так ви вдосконалюєте свій дух. Дотримуючись свого шляху, ви будете готові палати і сяяти. Чотири рівні розвитку. Хто одного разу знайшов самого себе? той уже нічого на цьому світі не може втратити. І хто одного разу відчув людину в собі, той розуміє всіх людей. Стефан Цвейх Один із авторів поняття «я-концепція», про яку вже йшлося, психолог Вільям Джеймс, вважав, що уявлення кожної людини про себе складається з чотирьох аспектів тілесного «я», матеріального «я», соціального «я». Духовного я. Узявши цю теорію за основу, намагаюся однаково розвиватися на фізичному здоров'я, соціальному стосунки з оточенням, інтелектуальному, освіта і навички, духовному внутрішній світ і житєві цінності рівнях. Я прагну стати кращою версією себе і прикладом для дітей. Фізичний рівень. Дбаю про здоров'я тіла. Практикую фізкультуру і різні види спорту. Обираю нові активні заняття. Дотримуюся правил здорового харчування. П'ю чисту лужну воду. Використовую дихальні практики. Намагаюся достатньо спати. Лягаю до 23.00. Прокидаюся о 5.06 ранку. Багато рухаюся і виїжджаю за місто, де граємо з дітьми в рухливі ігри. Їздимо на велосипедах. Не маю згубних звичок. Соціальний – сформулювала свою життєву місію і дотримуюсь її, концентруючись на значущих для мене справах, побудові сім'ї і проєктах, що цікаві мені та корисні суспільству. Для мене важливо відбутися як жінка, бути мамою, дружиною, подругою для чоловіка, виконувати сімейні обов'язки, підтримувати родинні зв'язки, шанувати свій рід і своїх пращурів. Сім'я для мене – найбільша цінність. Допомагаю людям, які цього потребують. Займаюся благодійністю. Намагаюся гармонійно вибудовувати стосунки з довколишніми. Спрямовую свою діяльність на користь світові. Насамперед – близьким. І кожен день проживаю плідно. Інтелектуальний. Постійно опановую щось нове. Ставлю перед собою цілі. На день, тиждень, рік, кілька років і наполегливо їх досягаю, підсумовуючи свої досягнення. Інтелектуально розвиваюся, набуваючи нових умінь і навичок, що необхідні мені на цей момент і з перспективою на майбутнє. Відрізняю тимчасово від вічного, обираю шлях, сприятливий для безперервного гармонійного розвитку і навчання. Уникаю марно гаяти час, не дивлюся телевізор і не зловживаю каджетами. Кожен мій день розписаний по годинах. У мене немає порожнього часу. Умію концентруватися, досягати спокою розуму та контролю почуттів. Духовний. Вибірково ставлюся до всього, що впливає на мій внутрішній світ. Інформації, контактів, спілкування, музики, книжок, тощо. І обираю те, що мене наповнює. Усвідомлюю свої думки та почуття та працюю з ними. Намагаюся діставати задоволення від перебування тут і зараз. Почувати безумовну любов. Для цього, за будь-якої складної ситуації щодо людини, справи або обставини, які спричиняють дискомфорт, я вживаю фразу. А що якби я любила цю людину, справу тощо? Після такої короткої вправи моє сприйняття стає спокійніше і доброзичливіше. Усвідомлено ставитися до життя мені допомагає така практика. Я уявляю себе в тілі свого духовного вчителя і міркую, як він учинив би на моєму місці. І тоді все вдається з найкращим результатом. Розвиваю в собі безкорисливість, знаю свої недоліки і виправляю їх. Виробляю в собі високі моральні якості, прагну бути творцем і в усьому бачити божественне начало. Щоб почуватися гармонійною, щасливою людиною, багатогранною, сильною особистістю, розвивайтеся в чотирьох сферах і зберігайте між ними баланс. Тія Олександр, рік 2150. Дотримуватися життєвого балансу. Після розлучення я заходилася активно розбудовувати кар'єру. Відкрила власну піар-агенцію. Підтримувала контакти з багатьма цікавими людьми. Добре заробляла. Нарешті мої організаційні здібності проєктного менеджера застосувалися гідно. Працювала 24 на 7, не залишаючи часу на себе. Спортом не займалася, харчування – на ходу. Так сталося викривлення в розподілі часу, забагато на кар'єру і замало на себе. Моє тіло підказало, що потрібно змінюватися. Почалися проблеми зі здоров'ям. Організм відмовлявся функціонувати в шаленому режимі. Посилилася втомлюваність, порушилася концентрація уваги. Іноді від занепаду сил я не могла підвестися з ліжка. Спершу намагалася залагодити проблему за допомогою традиційної медицини. Але згодом збагнула, що все світ знову надсилає мені сигнал про те, що настав час для уроку. За порадою друзів, я вирушила в прекрасну місцину на півночі Таїланду Центр навчання і зцілення відомого автора системи лікувального дао, філософа Цигун Майстра і письменника Манте Чіа. Щодень зарядка, здорове харчування, масаж, індивідуальні заняття, очищення організму. Завдяки цьому центру я познайомилася зі своїм тілом, опанувала тілесні практики, навчилася медитувати, збалансувала харчування, відмовилася від м'яса та медикаментів. Здоровий сон, спорт, фізіотерапія і позитивний психоемоційний стан за три тижні мене оновили. Урок Навіть якщо ви палаєте улюбленою справою, намагайтеся виділяти їй рівно стільки уваги і часу, щоб їх вистачало і на підтримку власного здоров'я, на спілкування з родиною і друзями, на реалізацію в інших царинах життя. Коли я рівномірно розподілила час і енергію, які вкладаю в здоров'я, особисте життя і роботу, все стало на свої місця. Я вивчила ці уроки і відтоді живу за принципом «Дотримуйся балансу в усьому». Далі наведено схему, що допомагає вчасно розпізнати потребу уроку та ефективно засвоїти його. Шість етапів Етап перший – розпізнати негативну емоцію. Дайте собі відповідь на запитання, які саме негативні переживання я маю, як давно і як часто це зі мною відбувається. Етап другий. Узяти паузу. Не поспішайте приймати рішення про те, як чинити далі. Проаналізуйте з позиції спостерігача, за яких ситуацій виникають негативні емоції, з чим ще вони можуть бути пов'язані, чого вас навчає ця ситуація. Етап третій – скласти план дій. Поміркуйте, яких ви можете вжити заходів. Які є альтернативи? Хто або що може вам допомогти? Коли ви зможете почати змінювати ситуацію? Етап четвертий – дії. Це ключовий етап. Пам'ятайте, час потрібний на те, щоб засвоїти урок – це дні, тижні, місяці, та навіть роки, якщо ви уникаєте рішень щодо кожної життєвої ситуації, яка викликає дискомфорт. Тому наберіться терпцю і дійте систематично. Саме дії — запорука успіху. Етап п'ятий – Оцінка ситуації. Сигналом того, що ви засвоїли урок, послужить зникнення негативних емоцій у схожій ситуації. Якщо ви спокійні, перебуваєте у доброму гуморі, Отже, урок засвоєно. Етап шостий – вдячність. Подумки подякуйте вчителеві, конкретній людині, групі людей чи життєвим обставинам. Ви завершили складну роботу. Отже, урок вам пішов на користь. Як ви окремите своє «я» із соціального оточення? Психотерапевт Карл Юнг називав пошуки себе індивідуацією. Психолог Абрахам Маслоу – самоактуалізацією. І те, і те передбачає психологічне відокремлення особи від соціуму, усвідомлення своїх глибинних прагнень, відмінностей і особливостей. На цьому шляху людина наражається на безліч перепон. Нині свідомість формує масова культура через телебачення, інтернет і соціальні мережі. І людина, сама цього не підозрюючи, стає жертвою маніпуляцій, ведеться на думку юрби і залежить від неї, не маючи контакту зі своїм внутрішнім «я», потребами, почуттями, схиляє вибір на користь того, що їй нав'язує оточення. Складно жити в позитивному рослі, бути будівничим і творцем своєї реальності в суспільстві, зацикленому на непогамовному споживанні не лише інформації, а й товарів та послуг. На щастя, вигляд людства змінюється, і ми можемо спостерігати, як споживацькі засади і логіка соціальної поведінки поступово заступають інші, прогресивніші. Як споживацьке суспільство поступово змінюється на суспільство почуттів, вражень. У такому соціумі люди орієнтовані на максимальну інтенсивність життя в теперішній миті. Це прямо пов'язане з емоційною втіхою тому особливої цінності для людей нового часу набуває суспільний досвід переживань, позитивні емоції. Безперервно відстежувати поточні переживання означає бути усвідомленим. Це здатність проживати теперішній момент, не піддаючи його оцінюванню, бути присутнім у ньому на 100% і вільним від шаблонів поведінки, думок і диктату емоцій. Усвідомленість можна і потрібно розвивати. Практика усвідомленості пробуджує приховані ресурси мозку, сприяє досягненню успіху, підвищуючи особисту ефективність, дає змогу діставати більше задоволення від будь-якої справи, бачити причини проблем і нові можливості, знаходити сенси у будь-якій діяльності і у житті загалом. Авторка Вікторія Боярина запитує, як жити усвідомлено, послуговуючись вашим правилом, один день як одне життя. Шалва Манашвілі відповідає, сьогодні я проживаю 32 553 день від народження. Кожен у мене на обліку, пронумерований. День починається з ходом сонця і заходом сонця закінчується. І це єдина божественна міра часу. Бо годину, тиждень, місяць, рік те, що вигадали люди. Ми маємо любити кожен свій день, не розтрачувати марно, а сповнювати чимось хорошим і нікому не дозволяти відбирати в нас найдорожче, що є час. Є речі негідні часу. Кожну хвилину слід скеровувати на те, щоб відшліфувати наш діамант. Інакше він перетворюється на камінь. У кожного власні способи і механізми самопізнання й розуміння себе. Панувати над своєю увагою й мисленням, дотримуватися культури усвідомленості навчають фізичні та духовні практики. Хтось розслабляється і відпочиває від щоденної метушні, коли танцює. Інший дістає задоволення від роздумів у тиші, на риболовлі. Дехто розв'язує складні задачі під час пробіжок. Мільйони людей на планеті обрали як інструмент для поліпшення якості життя медитацію. Ця техніка, ефективність якої доведена науково, дозволяє керувати увагою без зусиль і напруги, підвищує продуктивність, гармонізує емоційні стани. Мій досвід підтверджує, систематичне медитування заспокоює розум, покращує настрій і загальне самопочуття. Підвищує можливості інтелекту і у потрібний момент допомагає дістати із підсвідомості істинні думки та бажання. Картинка зі щасливого дитинства Під час моєї першої медитації на прохання коуча я уявила своє місце сили, де мені особливо комфортно. Переді мною постала картинка з дитинства. Дорога, широке поле, посред якого... Велике, красиве, листяне дерево з гойдалкою на одній із гілок. Для мене це було місце усамітнення, спокою та особистої гармонії. Під яблунею на подвір'ї батьківського дому, де я зросла, стояла гойдалка. Маленькою дівчинкою я там читала й бавилася. У друге символ дерева виник незбагненним чином. Наприкінці навчального курсу рейки майстер Стороння для мене людина без жодних пояснень несподівано простягнула мені аркуш і сказала «Мене просили передати тобі цей малюнок. На ньому я побачила картинку з моєї уяви. Поле, дорогу, веселку, а в центрі – дерево. Саме так я уявляю собі дерево мого роду». Відтоді, коли виникає якась заскладна на перший погляд ситуація або ж мені просто потрібно заспокоїтись – я йду по енергію та інформацію до свого дерева. Подумки сідаю на гойдалку, уявляю, як розгойдуюся і відчуваю вмиротвореність. У такому стані відповіді на мої запитання з'являються ніби самі собою. Удосконалюючись у любові Знання про себе людина збирає наче мозаїку повсякчас інтерпретуючи особистий досвід і переглядаючи ставлення до себе. Людське єство мінливе, його формують, трансформують і наповнюють соціальні зв'язки. Вибудовувати стосунки з оточенням людині необхідно також для того, щоб постійно підтверджувати власну самоцінність через відгуки інших. Цю базову людську потребу найбільшою мірою можна задовольнити поруч з тим, хто знає і любить найдужче, ваша пара, що приймає вас з усіма індивідуальними особливостями. В емоційній підтримці і цілковитому прийнятті полягає одна з головних цінностей сім'ї. Вона, як і здатність любити, починається не з двох закоханих, об'єднаних ідеєю шлюбу, а з однієї людини – зрілої, самостійної, що володіє механізмами для успішної взаємодії зі світом. Така людина чітко розрізняє, де норми культурного середовища, де чужі сподівання щодо неї, а також бачить правдиві мотиви і бажання. Вона має свої принципи та цінності, ідеали, устремління і цілі, а ще розуміння, навіщо їй потрібна сім'я. Водночас опирається спершу на власні потреби, адже знає, що без цього неможливо створити гармонійні стосунки і бути щасливою в парі. Авторка Вікторія Боярина запитує Шалва Олександровичу, у чому суть сформульованого вами закону вічної любові? Шалва Аманешвілі відповідає Я виніс цей закон зі свого життя. Мав чудову дружину Валерію. Ми прожили разом майже півстоліття. Разом створювали гуманну педагогіку. Були ініціаторами експериментального руху в освіті, а тоді масового руху вчителів гуманної педагогіки. Сім років тому моя кохана дружина пішла з життя. І я замислився, як ми прожили. Піввіку – тривалий термін. Звісно, ми любили, поважали і цінували одне одного. Допомагали як могли і показували нашим дітям найкращий приклад, на який лише були здатні. Але тепер я бачу, що в нашій сім'ї були моменти, які я прогледжував роздратування, конфлікти, дрібні сварки, образи, невдоволення. Починаючи з 1960-х років, я подумки назбирав стільки випадків, коли міг би любити дружину, а не сваритися і ображати її. Якщо їх усі скласти, вийде чимала смуга життя. Закон вічної любові каже, усе в житті можна відкласти, тільки не любов. Можна відкласти зведення будинку поїздки, грандіозні покупки. Та на жодну хвилину не можна відкладати любові. Якщо кохаєш, кохай зараз, цієї хвилини, цієї секунди. Не завтра. Зараз потрібно обійняти, прошепотіти щось ніжне, подивитися в очі. Зараз, коли коханий або кохана поруч, потім для любові вже не існує. Пріоритет – щаслива сім'я. Шлях до успіху завжди починається з глибокого розуміння своїх потреб. Одні життєві напрямки можуть мати для людини вирішальне значення, інші – другорядне. Збалансувати життя, розставити в ньому пріоритети, оцінити стан його царин допомагає загальновідома техніка «Колесо балансу» Пола Майера. Коло розділено на вісім секторів, і кожен з них відповідає за найважливіші в людському житті сфери. Здоров'я, кар'єра, оточення, сім'я й стосунки, особистісне зростання, духовність, хобі та творчість, відпочинок і розваги. Поточний стан кожної з них і ступінь задоволення нею слід оцінити за шкалою від 1 до 10. Оцінка визначає величину відповідного сектора на схемі. Результати підкажуть, яка з життєвих сфер чи цінностей на цей момент має перевагу, а яка страждає від браку уваги і потребує покращення. Хочу поділитися новацією. У традиційну техніку балансу я додала особливий пункт – яскравість життя. Він відображає те, що мені важливе і найбільше запам'ятовується, у що вкладаю свою жіночу енергію. Це щасливі моменти і враження, пов'язані з рештою пунктів. Яскраві події особистого і сімейного життя. Свята, спільні подорожі, відвідування цікавих місць, різноманітна активність, захоплива і корисне дозвілля. Я додала пункт «Радості життя» до нашого сімейного календаря і планую для себе і своїх близьких, розписуючи ці події по датах. Щастя саме собою не стається, його потрібно організувати. Ним нас обдаровують ті заняття, у яких ми генеруємо радість, і люди навколо нас перетворюються на джерело радості. Про стратегічне сімейне планування слухайте в розділі «Складаємо сімейні плани». Методика колесо-балансу допомагає визначити роль і місце сім'ї у власному житті, з'ясувати, чи є вона пріоритетом. Зрозуміти, як багато уваги і часу людина готова віддати побудові щасливих сімейних стосунків. Коли ми говоримо про важливість самопізнання, то знову повертаємося до тези, що людина – істота соціальна. Особистість може пізнати себе лише через оточення, у процесі близького спілкування, через почуття й асоціації, які викликає в інших, і через стосунки, які вибудовує. Пізнати себе, можливо, лише через духовне єднання, розкриваючи себе іншому «я». Яскраве підтвердження цієї думки знаходимо в індійського мудреця Ошо, який у книжці «Секрет бесіди про суфізм» пише «Людина, яка не пізнала іншої людини в глибокій любові, у сильній пристрасті, у цілковитому екстазі, не може пізнати себе». Тому що не матиме дзеркала, щоб побачити власне відображення. Взаємини це дзеркало. І що чистіша любов, що вона вища, то це дзеркало краще, то воно чистіше. Так, через любов і близькі стосунки в сім'ї людина пізнає і знаходить себе. Корисні ресурси. Тест Велика П'ятірка п'ятифакторний особистісний опитувальник. Автори Маккрає. Коста. Методика діагностики особистісних чинників темпераменту і характеру. Тест на визначення типу особистості за майерс брікс Завдання. Перше. Пройдіть разом із партнером психологічні тести. Занотуйте свої сильні та слабкі риси. Друге. Виконайте вправу колесо балансу. Третє. Сформулюйте і занотуйте свої життєві принципи, цінності місію, скориставшись опитувальниками. Далі наведено опитувальник із 15 запитань. Опитувальник для самоаналізу за Джеймсом Г'юзом Молодшим. Чи прагнете ви пізнати себе і бути щасливим? Зараз ви можете відповідати на запитання. Перше. Ви вільна людина чи залежна? Друге. Чи усвідомлюєте ви себе? Третє. Чи прагнете дізнатися, яке ваше покликання? Якщо так, то чи йдете за ним? Якщо ні, то чому? Четверте. Чи розумієте ви різницю між роботою за покликанням і задля заробітку? П'яте. Чи маєте наставника, який спрямовує вас на шляху до покликання? Якщо ні то чи маєте ви достатньо навичок, щоб знайти таку людину? Шосте. Чи вистачить вам покори бути учнем, щоб не лише засвоювати знання, а й переймати досвід, необхідний вам для втілення покликання? Чи опанували ви якесь ремесло? Чи пройшли весь курс навчання від азів до вершин? Сьоме. Чи розумієте ви різницю між гординою і смиренням? а також наслідки прагнення щастя і з тим, і з тим. Восьме. Чи маєте ви друзів? Хто ви для них? Дев'яте. Чи ви здатні виявляти любов? Десяте. Чи ви здатні виявляти співчуття до себе і до інших людей? Одинадцяте. Чи вмієте ви бути шляхетним? 12. Чи вмієте виявляти радість і чи маєте почуття гумору? 13. Як ви для себе визначаєте правду, добро, красу, справедливість? 14. Чи вмієте знаходити золоту середину між сміливістю і нахабством? 15. Чи берете ви на себе активні ролі у великому товаристві, у сферах, де потрібно дбати про інших і віддавати? Далі наведено ще один опитувальник за Джоном Готманом під назвою «Місія і спадщина». Перше. Яка мета вашого життя? У чому його сенс? Чого ви прагнете досягти? Друге. Який спадок ви хотіли би залишити після себе? Третє яких вагомих цілей ви ще маєте досягти? Це може бути створення чогось або набуття практичного досвіду. Друга частина опитувальника. Якою людиною ви хочете стати? Перше. Змалюйте людину, якою хочете стати. Друге. Як ви можете допомогти собі стати такою людиною? Третє. Що вам випадало долати, коли намагалися стати такою людиною? Четверте. З якими демонами в собі ви змагалися? Чи змагаєтеся й досі? П'яте. Що найдужче хотіли б змінити в собі? Шосте. Які мрії ви собі заборонили? Або яких мрій не змогли реалізувати? Сьоме. Яким ви уявляєте своє життя за п'ять років? Восьме. Яка історія тієї людини, якою ви хотіли б бути? Родину часто порівнюють з могутнім деревом. А яке зараз ваше дерево? Яке заввишки? Яку має крону? Скільки на ньому гілок? Це молодий саджанець? Ніжний паросточок, що потребує вашої турботи? Чи могутнє багатовікове дерево? Визначте місце родини у вашому житті. Слухаємо книжку далі з думкою про те, що родина є пріоритетом номер один. І одне одного Якщо обоє партнерів пам'ятають, що інший не схожий на нього самого І приймають його таким, яким він є, з розумінням і повагою до відмінностей Тоді є шанс, що їхнє кохання розквітне буйним цвітом Джон Крей Часом, за першої зустрічі, чоловіковій жінці вистачає кількох секунд візуального контакту, щоб зазнати сильних емоцій і все одне одного виснувати. Того дня, коли познайомилася з моїм майбутнім чоловіком Олегом Боярином, я збагнула сенс вислову «шлюби укладаються на небесах». Під час нашої зустрічі я досто відчула, що ми призначені одне для одного. Інтуїція – Наука не тлумачить і не підтверджує такого, але ми з Олегом знаємо безсумнівно, що люди сходяться не випадково. Кожен з нас знайшов у іншому цікаву особистість – партнера, подружжя, приятеля і однодумця, якого потребував. На той час я, молода незалежна жінка, цілком занурена в улюблену роботу, жодним чином не була налаштована на романтичні стосунки – на світський захід, де ми познайомилися, мене запросила подруга, телеведуча Марися Горобець. Олега вмовив прийти бізнес-партнер. Того вечора ми так взаємно сподобалися, що спілкувалися майже 4 години. Говорили на найрізноманітніші теми. Зайшло і про роботу. На моїй розповіді про власну піар-агенцію, незвичні івенти і успішні проєкти, які я реалізувала, Олег, на відміну від решти моїх знайомих, Реагував спокійно, гідно і ледь іронічно. Харизматичний, упевнений у собі чоловік. Успіхи і масштаби його проєктів не йшли в жодне порівняння з моїми. Я вважаю себе сильною духом людиною. У таких жінок, як зазвичай вважають, можуть виникати проблеми в особистому житті. Складно зустріти чоловіка, який дорівнявся б до тебе за силою характеру. Так було й зі мною тому деякий час після розлучення я була сама, попри увагу, яку виявляли до мене чоловіки. Вони закохувалися, прагнули будувати стосунки, а я була байдужа, адже в жодному з них не бачила чоловіка сильнішого за мене. З Олегом усе склалося інакше. Першого ж вечора нашого знайомства я зрозуміла і, очевидь, відчула, що нарешті зустріла такого чоловіка. Досій у професії і в особистому житті я перебирала на себе чоловічу роль. У мені домінували чоловічі риси. Я знала, що жінка здатна показати слабкість лише поруч із чоловіком, сильнішим за неї. Було помітно, що Олега я зацікавила, але поводився він дуже інтелігентно і стримано. Його вразила моя сміливість. Я запропонувала йому парний стрибок із парашутом, під час якого візьму в нього інтерв'ю. Такого йому ніхто ніколи не пропонував. І тоді він теж запропонував мені дещо, як фахівцю з піар, підготувати презентацію його нового проєкту. Це було важливе завдання. Я два тижні займалася лише ним, відклавши решту справ. У день зустрічі трохи нервувала. А що, як він все скасував або передумав, або найняв іншу агенцію? Діставши підтвердження по телефону, я разом із режисером приїхала в Олегів офіс і презентувала їм із партнером три варіанти заходу. Вони були дуже задоволені. Один із варіантів сценаріїв зрештою й був реалізованим. Того самого дня Олег запросив мене на обід, після якого ми вже ніколи не розлучалися. Два роки до початку спільного життя виявилися з одного боку неймовірно романтичними, а з іншого – складним періодом. Олег довго перевіряв мої почуття до нього, адже вже опікався у стосунках із жінками. Але я витримала цю перевірку, Якщо щось йому обіцяла, то завжди дотримувалася слова. Якось на мій день народження Олег виголосив тост у товаристві моїх подруг. «Ти схожа на чоловіка, і мені це подобається». Я не зрозуміла, про що він, і аж засмутилася, адже вважала себе привабливою, жіночною. Але згодом він пояснив, що йому подобаються в мені такі риси, як відповідальність, цілеспрямованість, уміння доводити справу до кінця, що я людина слова. Олег шукав для себе рівного партнера і побачив в мені зрілу жінку, з якою можна будувати серйозні стосунки». Я, своєю чергою, теж побачила в ньому чоловіка, з яким можу розкрити себе як жінка, дружина і мама. Наша історія – захоплива пригода, адже від моменту нашої зустрічі й до сьогодні ми й надалі пізнаємо та відкриваємо одне в одному щось нове. ЧОЛОВІЧЕ та жіноче єство 21 століття стирає розбіжності між соціостатевими ролями – та психологічні відмінності залишаються. І ця книжка не про розбіжності, а про творення гармонійних стосунків між чоловіками і жінками. У цьому розділі ми розглянемо відмінності, щоб скористатися ними у наших взаєминах, адже знання про себе і партнера можуть стати стимулом для взаєморозуміння. Якщо ми не заплющуємо очей на відмінності між нами, не заперечуємо їх, не нехтуємо ними, а ставимося з повагою, розумінням, або навіть захопленням, то несхожість із коханою людиною додає стосункам радості і задоволення. Фундаментальні відмінності між чоловіком і жінкою найочевидніші на біологічному рівні. Чоловічі і жіночі тіла відрізняються за анатомічними, фізіологічними, біохімічними та генетичними характеристиками. Це чинники, що визначають біологічну стать людини. Генетична стать залежить від набору статевих хромосом, які передаються під час зачаття дитини. Біохімічні характеристики статі визначають певні статеві гормони, що домінують в організмі. Скажімо, у жіночому організмі тестостерону в десятки разів менше, ніж у чоловічому. Силу впливу тестостерону на чоловічий організм наочно описує Ріхард Прехт, у книжці «Любов». Саме чоловічий гормон зумовлює дозрівання сперматозоїдів, формування статевого члена й мошонки, волосся на обличчі й тілі, а також потужніші, ніж у більшості жінок, мускулатури й кістяк. Щодо психології, то саме тестостерон зумовлює статевий потяг і визначає панівну поведінку. Висока концентрація того-таки гормону в жіночому організмі здатна змінювати психологію і стиль поведінки жінки. Про таких кажуть чоловік у спідниці. Дедалі більше фактів свідчать про те, що на вибір фаху в жінок впливає рівень тестостерону. Так, пані з високим умістом цього гормону в крові віддають перевагу професіям, пов'язаним із ризикованими рішеннями. Євген Іллін. Стать і гендер. Біологічна стать людини визначається в момент запліднення яйцеклітини. Гендерна ідентичність – це вибір особистості. Паралельно з поняттям «стать» у сучасному суспільстві широко використовують поняття «гендер». Він передбачає соціальну стать, яка не завжди збігається з біологічною, і означає соціальний конструкт, набір характеристик, що їх визначила культура суспільства, і які ідентифікують соціальну поведінку чоловіків і жінок а також стосунки між ними. Гендер конструюється через певну систему соціалізації, розподілу праці, прийняті в суспільстві культурні норми, ролі та стереотипи. Розподіл соціальних ролей на чоловічі і жіночі виникає не через вплив людської фізіології, а внаслідок виховання, навчання і соціалізації. Статева належність визначає – якими мають бути на вигляд і як повинні поводитися чоловіки і жінки. Що типове для представників тієї чи тієї статі. Що прийнятне і неприйнятне в поведінці чоловіка і жінки. Кажучи простіше, типізація за статтю відбувається, коли хлопців і дівчат навчають, як вони мають поводитися і одягатися, у які ігри бавитися тощо. З раннього дитинства їм навіюють. Хлопчики носять штани, не плачуть, не граються ляльками, Дівчатка носять сукні, не бавляться машинками, тощо. Уже 4-5-річні хлопці і дівчата починають гратися у відповідній своїй статі ігри з ровесниками, обирають за друзів представників своєї статі. Отже, мужність і жіночність формуються у відповідь на соціальні сподівання. Фемінізація чоловіків і маскулінізація жінок у сучасному суспільстві – Тенденція соціальна, суспільно-культурна і до біології немає стосунку. Чоловіки та жінки, сподівання і уявлення соціуму. У суспільстві з давніх-давен сформувалися і закріпилися стереотипи чоловічих і жіночих образів, типових чоловіків і чоловічої поведінки та типових жінок і жіночої поведінки. Вважається, що чоловіче начало – активне, сильне і раціональне, а жіноче – пасивне, слабке і раціонально-емоційне. Гендерні стереотипи наявні і в сучасному соціумі. Як зазначає вчений Євген Іллін у книжці «Стать і гендер», це видно з розподілу сімейних ролей. Жінка – насамперед мати і берегиня родинного вогнища. Вважається, що сім'я для неї важливіша за професійну самореалізацію. Чоловік – добувач, має розбудувати кар'єру, відбутися в соціумі. У професійному середовищі жінкам призначена роль виконавця і обслуги, освіта, охорона здоров'я, торгівля, соціально-побутова царина. Чоловікам більше годиться інструментальна царина, техніка, творча керівна робота, а також важка фізична праця. Традиційний розподіл ознак особистості, занять і обов'язків на питому жіночій чоловічі закономірний. Але нові часи, за яких ми з вами живемо, дозволяють коригувати соціостатеві ролі залежно від індивідуальних особливостей і життєвих обставин. Лев Етінген – чим чоловік відрізняється від жінки. Упродовж багатьох століть Жінку вважали нижчою істотою в інтелектуальному, соціальному та емоційному сенсах. Ця омана базувалася на тому, що за розмірами жіночий мозок менший за чоловічий. Середня вага мозку дорослої жінки – 1245 грамів. Середня вага мозку дорослого чоловіка – 1375 грамів. Такі цифри наводить Ріхард Прехт у книжці «Любов». На щастя, науково доведено, що рівень інтелекту не залежить від ваги мозку, якщо йдеться про норму. До того ж, перерахунки співвідношення ваги мозку до маси тіла довели, що в жіночого і чоловічого мозку однакові пропорції. У дослідженнях статевих відмінностей чоловіків і жінок учені, зокрема, намагаються знайти відмінності, як влаштований головний мозок представників двох статей. У 2014 році вчені Пенсильванського університету розканували головний мозок 428 молодих чоловіків та 521 жінки і виявили гендерні відмінності в структурній організації зв'язків кори. Висновки виявилися такими. У жінок більше міжпівкульних нейронних зв'язків, але гірше розвинена модульна організація кори. А в чоловіків навпаки – Краще розвинені зв'язки в межах однієї півкулі, а не між півкулями, і модульна організація. Ці відмінності зумовлюють домінування різних навичок у чоловіків і в жінок. Чоловічій статі вдаються завдання на просторове мислення, тести на швидкість і точність, а жіночій – розв'язання соціальних питань, завдань на запам'ятовування облич і соціальних тестів. Мозок не має статі. Сучасні дослідження нейробіології засвідчують, який мінливий людський мозок навіть на рівні фундаментальних структур. Ця мінливість така сильна, що говорити про чоловічі або жіночі особливості функціонування мозку некоректно. На цьому акцентує нейробіолог Джина Ріппан у книжці «Гендерний мозок». Десятиліття пошуку з використанням складної техніки візуалізації досі й близько не привели до консенсусу щодо відмінностей чоловічого і жіночого мозку. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі Книжкова Полиця. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування! Як мені тебе пізнати? Нове кохання! Пара романтичних зустрічей. Початок стосунків дарують радість і надихають. На стадії зближення і пізнання ще немає глибокої духовної близькості, спорідненості душ і єдності поглядів. Але є щире зацікавлення і потреба ділитися враженнями та особистими історіями. Стосунки слід будувати на реальності, а не на сподіваннях. Крім основної, що лежить на поверхні інформації про кохану людину, біографія, родина і її склад, захоплення, смаки тощо, корисно дізнатися психологічні параметри особистості партнера, тип темпераменту, риси характеру, життєві цінності, а також погляди й переконання.